مان الرحیم باب آداب السفر باب دی په بیان د آداب اثر د سیر کی او نزولو د کوزیدو کی والمبیته د سپیته ورو کی وان نوم په سفر او خوب په سفر کی به کوم طریقې سره کوي واستحباب الصرا او باب دې په بیان د مستحبوالی د سپیته تاکي د سپیته سړی دی کنه څنګه به واده اوګه په جید کی وحدې ځرپا دې کوټه کې ورانستی سپیته والرفق بالدواب او دارنګ دې دا سارو سرت دي نو نرمي کول ومراعات مصلحتي هاو د دا مصلحت رعایت کول و امر من قصر في حقها او باب بیان له حکم کی اغه چاته چې هغه کوتاهي کې په حق د دوابو کې بل قيام حق کیا چې ردي دی حق دین اغه قائم وا وجواز على الدابه او باب بیان د جواز دو دویم تن د سر سرراولو کې د خپل زار پسې اضکانه توې غزارې که کله چې دابهطاقت لري په ساارو ک طاقتې چې زار ه دویم چې زن هغه پر خودی شي سر چې ان سره سای شي سکوټر چل د درزی یم کاوتلی شي نو بیا ټیک ته لکه وااصلې لکه شپه پیک نه لکه لکه غ دغه و کې کوټر و دا سره له زیات چېزمه ما را باصل دی د تک سفر د کوزیدو د تک آاداب د کودو آاداب دشریر او آداب د خوب آداب مستحب والے ساروی او استحباب الصرا د شدید طقم استحباب والی چې سروي سروي په باندې یو او د کم چې سروي بولي هغه فرندني کول دغه د مصلحت رعایت کول او چې سوق د حق د دوابو کی کمی ته نوې ته حکم کړل چې تاسو دې حقه معی او وزن تر ذین تن فراول کو څارلی سرلای باندې چې کله سرلای کی طاقت وی په ذین قسم ځان باندې ځان سره دې مناواله سره وله شي او سوائے حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی اذا سافرتم فی الحصب کل جتاسو دخوشانائی پو وقت کی او سفر کوي او چی کال آدھا دی کال آبادی خې سمار به جوړه کاله چې تاسو سفر کوئ په خې سب کې يا خوشالاي کال يو کال آزادي بوټي موټي درافتي بارند شي پاتل ابل حظا من الارض لتا صور کې او خان لرا د ابرخا من الارض د زمكينا سبت لب او مخدار شکه دي او خچ دي نو قريت قريبي قريت له دې کا نه چې هغه شوړ ته خلله کته کې پر ده ووا مچ وو سر ته ورغه را خللا کې پو د چې شوړوان چې خللا کې خوله دا چې کې او دوه شته را جمم دي او بیا فران دی پرې د حواله ور کل لکه پر د چې د شوړه وغي داسې پېغمبر دي ص اللهلم همارلهکه الله رارحمتتل الا الله رحمتتل د صبحانه الله اذا سافرتم في الجدبي او کله تاسو د قحط پکال کې چېرې سفر کوئ فاسرعوا عليها السير نو په دې باندې په جلت سر جلته سره تک کوئ وله لارې څخه راکشه ده نه زور زور په ټکو کې ته خورا کور واچې الله وبادروا بها نقيها او جلتيو کوي پدي سارو سرا د اغي د نلې د ختمې دوه مخ کې مخ کې نلې يخفق اذا ان نلدي وازداد لو كلكي اساويل خراق نور كنه دنا غوخه ويليكي جي ويليكي جي ويليكي جي, جي ده خرادي بي اسنه بالکل نلي ولا مکمل ختم كي دور سفر ته كچ نلي ولا ختم كي ننا سفر ته او كه شي رقم رشي غرب فراكو ترواچ و چ نلي برابر شي دا فراكي کله واج دي جن برابر شي وباديو بها نقيها واذا عرفتم كلكي دشديد ودكروت ياريو كه نو پشتنه و طريقا لارینه به انتخاب کوي ځکه دا ماروم نه دي د رسوله رعوده نه دی هغه بالکل قلاو لارې تزار نه ني چې کوم واخم واخه مخنين ال تورج او خراب رواني چې دا دل پروتین تک بدلېږي چې لارې په ترربي دی بل لارې ځان وباسي او زیو په مخمانه تبدلن خو قرار یې اتل تطورې په بیسره تاسو کتلې په کوم ځای باندې انسان تک یو هغه کتشې نه ني ال د شینګمو او چرته یو طرفه ورته د شینګي ګل مار کې چې دا هغه قلاو دې پاتیک او روان جب الله روان روان شي دا ولاري نه ځان ساتي ف ان طرق الدواب دارس لاري دي الدواب اي انت مب اصل منوي تو بلار کي پروتي قرب تاريخي د او چا شي جور اي بيد نه بحث لاري نه ځکو ف ان طرق الدواب وم اول حوارب الليل او دا زيد پاتيكه دو اثرې بلار تري رواني ماردي شګر دي دا زيد پاتيكه دو خزندو دي الحوام خزنده مار للم دکو متل کی بیلل دشی ماو اتمخت شو روان دای قرطا دلی لن د لار دیسلحان موجود و برا لا وای لا څه وی هه نو ګرامانی چې ګورو ته خورته چې کو شنو مار استاورته اوته ماو ته لکه مار دیو منګاری مار دیو را توپلو نه و انو مېدا ذکر وکړو چې د پروتستو سره ګرځي پیاده انا غمايتو ادوار دي او چې پ्युअर ل په تربانه او هغه بچي دې سپورتي وروس منځله او ګوره ګرځي چې ګوره بده چې ماګه دې پروتي او لا رجیب کو پروت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقو الدوابي بالليل مقو دا شي او الابل بی من الارض اورف بها بیا السير نرممی کوي دیبانې په تک کوې لطره پ حالې سر چې دا په حالت د تکې و کولو نق ن م نلی که نه ته نلی ما او مخته وئ ما ناو اثررو بیا تا ته سرول مقصې ده قبلله مخوا من ځل کې سر من زنون کې سر د تنواي د تک نه د تک د تنواری د ووج نه سختواي د دې هغه مليخه مېږي فزرزر په تکاوې تعریف النزول په ليل هغه شپې چې د نو کوزيدل تعریف ورزکای چې شپه کړو د کوته یارهه قیدا معنا نه وګړه پڑھی او رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې په سفر کې وو فعرف بليله او د شپې و چې نو آرام کور استجا علی یمینی کله چې د پریوت په خيتر ربانو واذا عرف قبيل الصبح وکله بچي اتو مخکې د سبانونه سبې را هو خیر تنګل بین غکه لا او دا ته واللا کپ او کې خو د خپل سر مبارک کالا کف په خپل سبانې تریبانې یو خ چې د کېده به سبګه بیا به غور ده او کوو سبان لوون وختې و راختې تاج دی کو و دلا چې لاسیسې وللي که نه او دوېره مزهه کوي سه مزه کوي که نه برړه غ کده کې یو دین کیند سره څه څه په دې سره؟ په کوم کې سره؟ بارواز وکړه. قال علما انما ما رسى الزراعه لله يستغرق في النوم شوف نوم کې څه لشي؟ واستغرق لشي په تطوته صلاه الصبح هر وخت یې ها. سبا موږ د وخت د پورتي او ان اولي وخت یې ها. دا اول وخت نه پورتي لګا. پایا هو. دا دنه مسئله د خوب د نوم ناقصي نوم کې د د وضوہی کې نه نه. لیلی کان لا ګورل لا چې مور ورا ایدا لا 100 پک ده لا فالو ګورل ها وعلیکم بالسلام علیکم بالذل علیکم بالذل لازم ده پتا سبانه د شپې تک فئن الارض تطوى باللیل داز مکه چې دا د شپې را غونډي څنګه را غونډي بس موږ ته پتا نشته چې نوی دا غونډي ګرو اوی د شپې سفر نه یسین په خداوکا اس مجازا نمره غونډيږي ن پکټکټری رالای اوبستری او تا دنه ټانګي او نه چې د نو دغه یو سکوټر یا یا روټ خالی وروا چوي توچاري ته سروابري نه کو دشي وګینو نو واني شي په تو په بلال نشټي تاسو ورته دیر دیر کی دادي دادي ونه کراچې بي ته د بسن ډاکته دښتي سفر کې درځي دی دې په بلول لولاډي رضا بر په دښتي وباز دا به د شي دې وړ داغه پیور او کی چې پرواه ملي چې په سپیمنو وخت و، په خطر دا سره ریته به دي ګورینال تلوي مخلوق ته دا دی لګا. چې راشي دی به بریک نه وای چې بریک وای. اې دا چې واده چې روانه ده، سپلای کړی چې بریک وای روسو داغه ډېر پینجر خراږي. سورل نه خراږي. بریک مرګ نه وای خېجا انسان چې ويم نو درې الله وبا دی ولې کینو ورکه ییږي. آه. او خلق اذا نزلو کنا بچه کشرو منزلن یوزیکن تفرقو فی الشعاب پلارو دغرونو کی بچه دن عدل بدل شوال والاودی او پو خور میدانونو کی فقال رسول اللہ ان تفرق کم تی هادي الشعاب تاسو دا جدا جدا کی ادل پدی سکی پدی لارو دغرونو کی والاودی او دی میدانونو کی انما ذالکو من شیطان تاو صندر شیطان دباری دوکی دکا اصلا میند دباری کل فلم یلزلو بعد ذالک منزلن اګه الله باندې جان او ته یی طالبانو غره ته یی طالبانو صحیح شاگردانو د محمد رسول الله هغه پس دا یې باندې پیدا کې الا انزم بعضم الی بعضن مگر زنه بده زنه سره متصل نې زینو دېوله ټپره زګې چې دته ناغلې کې دته ناغلې او دې کې به دوه بار شي په چاورو سکراله او چې ډیر شي رجد یو هو نو هو تر بوتول لا پاتې درې والا هني شي بجینځ دی یو سمکار به کنه چې وغه دې کې وغه دې کې به اړې او داتې څنګه څنګه وګوراو چې څنګه سووي څلته ووې ځخه شي او ګېش څنګه راپاسي ده دغه خنيخ نه وړي کړي پي دي دي په کې لري جاتی پڑھیه وایي پڑھیه محمد شاهي نه او علي بن رضي چې ځان د نو دکیږي نو بستر لري لري اخنځي یو دکیږي نو په دوو بسترو لري راځي راځي ورک په دوو بسترو لري نه لري دوی را ولا نه کېږي بلوم راځي سمجھدار وو من احل بیعت الرزوان دا دا احل بیعت الرزوان دا اشخاصو نا دی قال دی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر نبی اسلام تیرے دا پیعوخ بان قد لاحق ظہرو ببتنی دا شاید گیڑے سرائیو زائشے ہوا گمرا ٹپ شیو پگیڑنا دا ملاو دا گیڑے نسی یو شیو سم کم زوری شیو فَقَالَ نَبِيُّ سَلَمَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُؤَجَّمَتِ ياده شو کاتیہ الوج مت و یری گید اللہ تعالی نا په بار دي بهاي مو موجمو کې دغه خبر نش کوله الې ته رات تکلم فرکبو ع صالحا صریح پدی باندې وبدا حال کې چې دا صالح د صریح دو او غوغه ولخرو پدا حال کې چې تندرستېر گئے دور بچی تیراړی راړی کې به د کټشوی جدا لرلونی اغه دایو الګو کې رسولونه وکرو نو بیا اخر تک را قصافت علاوه او کینی به خپل اداره کې وګوره کولی شي کنه نو غوړه شي چې به د خوراک مې ده کنه دا چې کا په مخو غړیا الله بارکته دې راګی نور په دې وایي د فن رسول الله صلی الله علیه وسلم مترادف او ردیف سور کومزو نبی رسول الله تط سلام ذات یوم یعرف خلقو قل دان رستم کلبانی نو تاسو پورتور باندې زسو لشي ورته دغریږي په سواری دی خپې او بلګینې ورخلي له قواصت په سیاله کا څه لګه سیاله دغری نه مېږي داسي اوبیا چې لا ګلندا و دې کې نو دی ځل لکه مليانه وکي شروع شي د د دسم نشم کولای ورا شي شروع کیه هرګردی ګړ نو خپل ګړ ګ خپل ته مخامخ زمون دا خلازی هم کوي یو طرف د خوي یو ته د سړی ولګه بیا موږ نږدې لیزې دی کنه لکه هغه ځله تر کې نه ولی سوال لا دا ملي هرڅکې نو خو د سینې څخه د سر کې نه ولی که څه او پر پښته څنګه لا بیا ډیر شي اغه د دېګو مزه کډان در ګرمونی مو دی له ینول کې خودي چا درېمر مو دی کې خودي د دې سپرباټو گزارومې نه د دې وې نه زرم بغروانې په پټو نه ماشومان کنه الله بندش پګو بګا سره خدي سمخه ته یوسلوست یو د بدل ستغیق کیو که څه ګره دیوال دا پور لنج راو عبدلکریم مودی شهو الله دې په امر کې د جينل موليد څه کول لري چې دا وسه غوستو تاسو وي موټر نو شرلاک دي د उपाय کې دي تر دا هغه نه سو د څنګه دانه چلي لگا سم موټر یې 2 دین 3 غلو خو دا چې کونا روان او دې سوایم تحرمې دا اې تحرمې نه دا شي روان دی دا شي روان دی ایا مایا د الله بندا ته دي بازارونو کې پنجاب نه نه پیللی دي نو سر پښتو ني دنتو او موبایل او ہو خو خوشی کم حرامی توب او کم پہاشی ورین فارق للہ و الامان والحفیظ ابی دو جمالی خو حق یا دا کاؤ او خود مانے و سمرت کاؤ گا نا یا نیسی فدیبانی سمرت خو په بادی خود و کوو پت مان سمرت کاؤ دریو جنازی میں چیدنا دي دی یا انتی کنا فدیبانی ما ویزن نمر ما لا نمر ما ویزن فارقمش دید اللہ دیو بغی اذي سوركم ذات يمن خلفه واثر اليه حديثا ما تفته خبروا الله لا احدث بي احد من الناس زعاتم نقوما وكان احب ما مس تدبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي هدف هو محبوب اغا النبي اسلام په ځان پټاو د قضه حاجت په وختي لحاجتي وخت حاجتي هدف او چي دي او چي پرده دا څه چه به وګره بس يو دیوال غري به نه کې راځو او حائث النخل یاد یا باغله د کجورو باغ ته نن وروته نه پانی کتره کوشیه کوشیه کوشی وړي وړي کجوري دنه په ورنوتو سره ته قضه حاجی ته کېناست محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باپ تعلق داري چې ارضه فني رسول الله ذات يمين خلفو دا رات نبي سلام الله علیه سره د روستو په صلاة برخوم په دې صلاة کې طاقت وکنا ځکه نبي سلام الله علیه سره سوارو نوستان کتر سوارو رشي ولګې دو پړي پړي وزادل تيهر برقاري به اسناد مسلم بعده فد حل حائتا اې بیس د دا اخر شي او بارته لرجلين من انصار لې سعود انصارنا فاذا فيه جمن جغوري پایکی اوخته فلم مر رسول رسول الله کله چې دغه اخو نبیز د مرید جرجرہ الله او بارید وزرفته عین او سترګې لوک نه لګیږي فاتهم نبی صلی الله علیه وسلم ته امر پاک والذال فما صح صراته هې ثنامه نبی رسول الله صلی الله علیه وله غپني غپو غپېږي هر دا وګړو روس ته يسا دا وګښت شرحات راځي دی دې ولله تعالی سو لیکي دی لاندې ودا هغه دې چې زر خو لکی تاسو چې ته اوخته وګورئ او چیر رواني مدد دې ځکه خو روانيږي دې ځکه رواني دا زر خو لکی دی دې وګښت شاته نو په څاکانه غل شو بارلاره تاسو چې ته اوخته وګورئ بیا نو به شاته راځي ته خو دا وګښت شرحات راځي دې باندې خو لا په دې جيمي کې په ام چې باتي درونشي کنه بده دی زمنا درې بيثم الله سو اچېب شو فقال مر رب هذا الجمل قديم او مالك سوک ته لمن هذا الجمل دوه بچارې خدای څه دغه په غیب خبردار فجاء فتن يا ولك راله الرسول فقال هذا لي یا رسول الله اذا الله پیغمبر دغه ما زماري دي زماري دي معلومه شد پردي باخي او تنه لګه تا له وکړه شغه ته خبر کیږي نو وټلو او لاندې وټل لیدل دخلت ډېر څر تو اون نه لاندې پردي ونی او دغه لاندې اوخته اور چې ری کاکان بیا سمه الله تستتقي الله في هذه البهيمه يبهيمه بركيده الله نه هرې جنو التي ملكك الله ويا اغه چې الله تر دي مالکله فلين يو يشكو اليا عليه والسلام ويدما تاسكيات وك چې انک تجيعه وتديبه تد تدل اوګي کوي او کارتي دي رخلي کارتي دي رخلي اوګي کوي انک انک تجيعه وتديبه تي چې دن اغا اوګي کوي ت ابو کار تطریکي کارې ډېر او دغه ورله چې دغه ووررکئ قال اخلو اللوغاه ذفره الم اوله عرا کو د دا هغهای ته ووي چې د اوخ نظر چې دخواړ کېږي خلف اوزون د غ شاته تد ب هوو تبيو ت بو ستیک ن اللهتهانو فرماي کله ب مون یو د کوزيدو هو لاو سب نمنګ بار نپل نکول حتا نہ حلل الرحال تر دي پوری جم بچدنو د سارونه چه د ناغي ناکا چه پران هستي ور زده نور د څنګه غادي کرا اي نمنګ کته پران هستي کته پیږي ده پساغه او داو پران هستي چې بده کته کوزکو مدې د دمشي هم موږ به کته کوزګو دا رجمو مستحرو جان نه راجو کړی مستحرو شي وال تجدن قرباني بوجه کې خورانه بوجه لاس سحاب لا نو لا لانوسللی ناتلهمونله په مو کو ماو نام مع هرنا سره مونږ سرهې حیرت زمونږ د لا نوقد د مومون به د مو نهخ کې کوو اله حتى تر و راحتې دووادي په ل کولو او په ا راحته او په را الدواب کولو دووااب سرارته هو بعدې په بایان د د ملګري کولو ات مदत کول الرفيق دم الغريص هذه هذه يمكن واه احاديث وما وغيره من سرد به ذا احاديث كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة سطريه احادیث در صفت و تقدمت کحادیث والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخی در حدیث پر شیده و حدیث کلو معروف شدقه و ما پریه پریه جوالا دو سوش پارا سمکی در حدیث پر شیده دو سوش پارا سمکی ازا جا اموائی از جا رجولن کتاب گورا غلشہ غلشہ بلتنوائی غلشہ قتلیتا على رحالتن على راحلتن لہو في حاله الراهله التي برنم ايوه الراهله الذين و قوله على يثنهم بصره يمين وسمعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فهو صليعود من يعلم لا زاد له ومن كان له فرد له فزاد صليعود به على من زاد له هذا ترى من اثاثه المالي وما ترو حتى اراينه اراينا انه حق لاحد منا في طاز يعمل به كانت لدي كتاب کترې ني مو وایي هه هه صلى الله عليه وعلى وسلم انه اراد ان يغزو جابر سه وايي انه اراد ان يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم د جهاد اراده وفق قال يا معاشر المهاجرين والانصار نبي اجازه مه اي دو مهاجرين او دا دانصار وروله ان من اخوانكم قوما استصدرون د خلقتي سلام مال ولا عشيره نوسرزشتي نه خاندانشتي فليزم احدكم الى الرجلين نو یو زیدي یو تن تاسو د خپل <سؤال> ځان سره دوه تناوي سلا ته یاد نو مطلب دا دی چې سړلي یو ودا او د ریته په ملګري شي یا دوه ملګري شي نو چې دوی ځان سره کړو نو دری بچینو نمبر په نمبر بسوريږي چې دری ملګري د څلور بچینو نمبر په نمبر بسوريږي فمالي احدنا من ظاهر يحمله نور دی او ته زمونده پاراس سوړلی چيده سوړي الا عقبتن کا عقبتن مگر نمبر او پښان د نمبر د اغل د سپکی او 95 اغه پټول 4400 په لې نا نا نمبر په نمبر 4000 یاني یاني احدهم اداسه د عقبتي یاني احدهم دسه الا عقبتن کا عقبتن من کا عقبتي احدهم یاني احدهم در دې باندې عقبتن کا عقبتي احدهم اگلی با تولیگلک سور کدوز بالبادی سور کالا پا زممتو ایسنینی ایمازان سر دوتا نچی دی ملگی لیتلاو سلاس یادی مالی اللہ عقبت انکا عقبت ای حدیم نو زمان پر مگر نمبر پر شاند نمبر دیوتن داری من جگلی دو زمان وائنہ احمان رضی اللہ عنہ قالتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلقو فی المسیر نبی علی السلام با پا سفر کچی دردان روز تو سوک پر خود لو ر نو په یجی په پیداان سره چلله و چې راضه راض خیر د ظم د سر دوست یم رو دپ ک کمم ب نهشتلی نه پیداان سرروست سر کو راض ما سره پهې سرور شه او د دوه ته کوه چ اللله دم ممرستته او راه را منډه سه راض كان نه راض كانه راضامیر به خې پ ک راوا راي اورو وور ب سره راوارو مک مخک نو چې خه د مخکې دی مخکزه اوروستو ختللی اوستوزه انو خزمچن صاحب شپي بوزي او شپي بوزي نو چې تمه کې د نظرونه جاتي اشاره کوي چې تمه په شرازاده کې علي به سکر راشه دا د نمک کی کوایت مخ کیږي اوس دا به ستاره واري پری کې تا ګورو نه دګت لا وړي داګه به یې زې سوال مکو دا د رابل جنازي متعلق وي استازي د جنازي دپارب جمعات کې بلوسي قرباني لختي قرباني لختي کر لاوډي کر دې کول جهيزي او جنازي کو السلام علیکم نو دا خو دا بل سره باب سر تعلق اوس دا باب نه دي خو دا دا دي ا له کډواله راي پکشته لريږي شنو وي دوال راي پکشته ده کابلګراني خو سم کلت کوي ناروا دي نه جاي دي کابرنا چه رحم الله او سخت لکلي کوي يا حسرتنا لذات کی او داګه چه د دا چه په یک بار چه رحمه الله اغم پدی لکو اوس مې په بار په دا باندې لوک سپیری لګی دي دکان باندې خرګې روکشي نو په دا باندې نظور ک صادرب رخصی یویان کو 200 روپے لټسی کړو بجومات په دکان لګیږي دکانونه مای خبرګرام شه شیخ عبدالرحم الله یو سړی چې د اعلانو کو د مړی چې په سیمه رامن ټکړو کو نه چې رالمی میدان څخه دی وکړو ویژه لټسی کړو باندې اعلان لیکو امام ته وی چې شیخ صاحب ناروا ما کړی دی ته مقصد په خپل ناروا رات بو کو ماته پاتانوا ویل لټسی کړو کو چې مندارو ماته جنازي आवाज کو و ګناغار سم په دی باندې زماده دي ګناغ توبه ده به اعلان نکوم. پینځه څه په اړه نورو کتابونو چې د مفادای دی وبند نی وبند دا چې کوم دي کس دوی زواج موات په کله لږه لږه اوس عام وم په دی باندې ګناغ څنګه سیر راپ کی نه کول هغه نه پینځه لري نه کوي هره لري پات شوا داسې د لوټی کوي په ګاډی باندې لا ګول او ازونه دا ټول رسومات دي بدعت دي انه ځان دې نه اوساپیله. تاسو دې درګي من معماری او سیاسي یا کوټ دې وایو کنه؟ څنګه زموږ یو کوټ دې پاتې راځه یا؟ چیرته